Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil enbiyai wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbih o me në tebi ahum bi ihsanin, ilaj umidin, amma ba'du. Të dashër vëlezër musliman, falenderimi të akonë Allahut e lërcuar, lafdrimi dhe pasha që ufshemi të dërguarin tonë Muhammedin, mi familin e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë, ata të cilët eci në u dhe në ti, dhe i në ditën e gjukimit. Gjdo musliman e ka për dhe tyrë që të respektoj të dërguarin Allahut Muhammedin, Alihi salatu wassalam Tu nënshtrohet mësimeve që solli Muhamedi alayhi salam të pranoj gjykimet që ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vëjnë zbatim e ti dhe në zbatim ligjet e tij dhe nëse lind ndonjë mosmarrveshje duhet që ti referohet për gjukim Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe jo një ligji i tjetër, apo diku që nuk gjukon me ligjet që soli i dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Për vetë kësaj, muslimani duhet të pëlqej mësimit e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ligjet dhe gjukimit e ti. Rast se njëri ju, nuk i ka këto gjara Nëse njeriu nuk i ka këto gjëra, nuk e ka përmbushur dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E tham që ë një prej drejtavën islamësh e drejta e treguar e tonë Muhamedi sallallahu alejhi ve selam dhe për këtë arsye po flasim për dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Po flasim për disa detajë, të cilat i përfshin dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe nuk ka dyshim se Njëri usë mund të pranoj Muhammedin a.s. si të dërguar të zotit, nuk quhet besimtar musliman, në rrasë se nuk i pranojnë ligjet që sotë i dërguar të zotit Muhammedin a.s. Në qohë se regullat, normat dhe ligjet nuk i mërë për të dërguar të zotit, po i jep të drejtën vetës, apo dikuj tjetër që të vendosë ligje, apo të marë ligje për dikuj tjetër, të besoj si të ligjës me ligjët që bijen dësh me shëriatin të cilën e soldi i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu një vësallam. Pra kush nuk i prejnën ligjit që soldi i pegameja, alai sallam, apo nuk i pëlqen ligjit që soldi i dërguar Zodë Muhammedi sallallahu një vësallam, ose pëlqenë, një lig që bje ndesh me ligjën e Muhammed dhe Alisatë Vësëlam. Beson të leju është një ligjë që bje ndesh me ligjën që soli Muhammed dhe Alisatë Vësëlam. Kjo njëri i ka bësh ok zotit. Kjo njëri ka mëhuar dëshmin se Muhammed dhe ash i dërguar i Allahot. Edhe në qofë se njëri ju pretendon se është musliman. Pretendon se e beson Muhammed dhe Alisatë Vësëlam si dërguar të Allahot. Në qofë se aji nuk e konsideron pejgamen si pik referimi për gjykim nëse shohse ai nuk i pranon ligjet që solli pejgamberi alayhi salatu sallam, nëse nuk i pëlchen ligjet që solli pejgamberi alayhi salatu sallam. Në rast se jep në rast se beson se ka të drejtë vet apo se ka të drejtë dikush tjetër që të vendos ligjet që bien ndesh me ligjet e shariatit, ky njeri ka mohuar dëshminë se Muhamedi është i dërguar nga Zoti. Ky njeri me këtë gjë nuk mund të jetë musliman. Pra duhet ta kemi parasysh që dëshmia se Muhamedi alayhi salatu sallam është i dërguar i Zotit, do të thotë që të pranojshë ligje që soli, aji, i soldi aji, të i pëlqeshë ligje që i soldi, i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi vësallam. Dhe jo vëtëm kashë, por dëshmija se Muhammedi alaihi vësallam i dërguar i Zotit, do të thotë që ne të izbatojmë ligje që i soldi Muhammedi alaihi vësallam, që ne të referohemi ligjeve që soli, i dërguar i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi vësallam. Në rrasë se linë ndoj një konflik, ndoj një mos marveshje mes njërzve, duhet që ti referohen për gjukim Muhammedit s.a.w. Se pejga me e ka si janë të vërtetën, ligjet që soldi i dërguaj Allahot Muhammedit s.a.w. Janë ligjet që vendosin drejtësi i japin se cilit hakun të vërtetën i japin atës që kërkonë. E shariat e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem jukon mosmërveshë që kanë lindur që lindin edhe që kanë lindur mes njerëzve. Mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ndajnë të, të vërtetën nga e pavërteta, tregojnë se cilas janë mia dhe a cilas është e keqja, kush janë vlerat e larta, atë moralet dhe kush janë veset e ulta. E, ligjet, normat ligjore dhe rregullat që solli i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë një zgjidhje për problemet e njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Një kundër mrekullitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është edhe legjislacioni që solli ai sallallahu alaihi wasallam, një legjislacion koherent, i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend me kapacitet me kapacitet të plot për të dhënë zgjidhje të gjitha problemeve që u lindin njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Ëh, dhe muslimanë dhe zbatimi i ligjit të shariatit ndër shekuj ka treguar aftësinë, kapacitetin e tij të lart muslimanët me ligjin e shariatit kanë udhëhequr, kanë qeverisur E, njërës të kulturave të ndryshme të mentalitetetve të ndryshme ma dje komunitetet të ndryshme fetare në vende të ndryshme që nga arabia e deri në lindjet e Evropës nga azia qëndrore e deri në Spaj nga, nga vendet arabe e deri dhe më thënë në ekuator dhe më në disa vende afrikane dhe në ekuator pra ose afrë ekuatorit këto vende pranuan islamin në këto vende u përhapi islamin dhe kuptohet që muslimonet i udhohqen me ligjet e shëriati, i qeverisë me ligjet e shëriatit në këto vende u zbatuan ligjet e shëriatit muslimonet arritën që të përmjësojnë jetën e këtyre njërzve të zgjidhen problemet e tyre të vendosin drejtësi, të normalizojnë gjendjen, të vendosin qetësi, të vendosin rend. Dhe gjithë kjo tregon kapacitetin e lartë të ligjeve të shariatit për zgjidhjen e problemeve të njerëzve, për vendosjen e drejtësisë, për vendosjen e rendit, në mënyrë që njerëzit jetojnë me kënaqësi dhe dhe në begatim mirësi, qetësi e rend. Por ligjet ligji sheriautit që solli dërguari i Zotit Muhamedit sallallahu alejhi wasallam gursan dy gjëra anën materiale dhe anën shpirtërore ligji sheriautit prek edhe ndjenjën e njeriu ka të bëjë edhe me shpirtin e tij kështu që, që ligji i sheriautit nuk mund zbatohet në mënyrë të përpikt në mënyrë të të plot nga njerëz që cilët nuk kanë bindjen e këtij ligji njërës që nuk e pëlqenj këtë ligjë, njërës që nuk e njohen vlerën e këti ligjë, se këllë ligjë për shemë unë ngërthën dhe besimin në Allahum, besimin ditë një gjukimit, ka punën e dëshmisë, punën e betimit, ka gjarat cilët kanë bëjnë me devocionin fetar, me kushtimin e njëri ju ndaj Allahut të lartësuar, e në qëse njëri ju nuk beson zotë, nuk beson ditë një gjukimit, nuk beson se ligji që atë është një ligj hynor, nuk ka se si ë, domthon ta zbatoj këtë ligj në mënyrë perfekte. Pra muslimanët ë us zbatojnë këtë ligj me bindje se është ligji i Allahut të lartësuar, e respektojnë këtë ligj si ligj të shenjtë, prandaj dhe zbatueshmëria e ligjit të Shariatit është më e lartë se sa e ligjeve të tjera, sepse njeriu beson se kuj ligjë nuk është ligjë njërzorë, nuk është produkti me indetës njërzore. Njërzet në përgjëlsui ligjet e prodhuara nga njërzit, ligjet e vendosura nga njërzit, i zbatojnë jo si ligjet të shenjita, jo si, si ligjet të paprekshme, po thjeshtë të mundhën e ndjejnë vetën të detyruar, e ndjejnë vetën në një farë mënyrë të imponuar që t'i zbatojnë ato ligjët ndërsa muslimanet t'i zbatojnë ligjit të shëriat me kënajsi, si adhurim, si përulli, si nështërim dhe Allahut të nërquar, sepse janë të vejtëdishim se këj ligj është ligjit i Allahut subhanahu wa ta'ala. E rëndësishme mi fjalë është që t'kuptojnë qdo musliman se duhet që t'i dorzohemi ligjit të shëriatit, t'i nështrohemi Allahut të nërquat duke zbatojnë këto ligjit, duhet që... E, zbatojm ligjet e shariatit në familjet tona, madje në vetvetet tona, në marrëdhëniet tona me njerëzit. Por edhe ata që udhheqin punën e muslimanëve, që verisin punën e muslimanëve, e dhën njerëzën në përgjegjësi kanë detyrë që të zbatojnë ligjet e shariatit. Kto e kanë detyrë dhe kanë përgjegjësi para Allahut të lartuar për diçka të tillë, përveç kësaj e kemi detyrë që të pëlqejmë ligjet e shariatit, sepse janë ligje i dhe ta Allahu të lërtuar shëriati është ligjë hyënor Allahu subhanahu wa ta'ala kërkom për nesh që ti dërzohëm i ati vë enibu i në rabbikum vë eslimu le këthe hunit e këzoti juaj dhe dërzohu një ati Allahu lërtuar në ka të reguar në kuran se si kishe njërët të cilët deklaroni se i besoni Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam por ama Kur ftoheshin që gjykonte Muhamedi sallallahu alejhi veselim në mos marrveshjet konfliktet që u lindin aty me njerëzit, ata nuk ktheheshin për gjykim tek Muhamedi sallallahu alejhi veselim, por shkonin tek të këtë tjerë, nuk e pëlqenin gjykimin e Muhamedi sallallahu alejhi veselim. Përveç nëse gjykimi do të ishte në favorin e tyre, pra nëse ata e dinin që kishin se Muhamedi do t'i japë të hak zitorin për e për, ha për, për të hapur proces gjyqësor tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe që Muhammed olsun gjykonte në favor të tyre. Ndërsa kur e dinin se gjykimi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk do të ishte në favorin e tyre sepse nuk ishte të drejtë, ata atëherë shkojnë për të gjykuar tek të tjerë. E kjo nuk është sjellje besimtarësh. Kjo sjellje njerëz hipokrit. Njerëzish hipokrit, njerëzish që nuk janë nënshtruar Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Wallahu jathuar ka thënë Kur'an: Alam tara ila alladhina yez'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa amanu bima unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Anukivrain ata tocilet pretendojn se i besojn asajt u shpall ty dhe asajt u shpall atyre të para teje. Pra pejgamberve para teje, tocilet dëshirojnë që gjykohen nga taghuti. Shkojnë për gjukim tek ligjet e tjera dhe jo tek ligjit shëriatit. Jo tek i dërguar i Allahot që gjukonte me ligjit e Allahot subhanahu wa ta ta'na. Pa shkojnë për të gjukuar dëshënë që të të zhidhë mos marveshet me një ligjit tjetër dhe jo me ligjit e shëriatit. Ndërkohë që janë urderuar të ti mohojnë ligjit e tjera. Ti mohojnë Lijët që bie ndesh me shëriatin. Të më hojnë, lishmërin, lejueshëmërin e ligjeve të cilat bie ndesh me ligje të shëriatit. U ju rridu shëjtanu e ju dhillë lehum dalale mbaida. Shëjtanit doj që ti qoj e ta në humbje të largët. U i dhakile lehum ta'ala u ila ma anzal Allahu ila rrasuli ra e të lë munafiqin e jesuduna anka sëdu da. Kërë thuhej atyre, e janë të ka jo që ka shpallur Allahu dhe tek i dërguari munafiqët largohen. E, kur u bë ai thirrja hipokritëve, hipokritët janë ata cilët deklarojnë besimin islam, e, marrin pjesë në rritet fetare me muslimanët, por në zemër fshehin mosbesimin. Me zemër nuk e besojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij Muhammedin (salallahu alajhi wasallam) me zemër nuk e përqenj ligjin e shëriatit, nuk e du në ligjin e shëriatit, për shtiren si kur e duan, e duan Allah në të dërguaj në ti dhe besojnë Allah në të dërguaj në ti. Një për shenjave të këtyre njërë zërë se kurftohen për ke ligji e shëriatit, ata nuk vinë. Por shkojnë për zilur problemet e tyre të këtë ligjit e tjera, para përqenj ligjit e tjera kundrejt ligjit e shëriatit. Pe kyfë, nëse i hasin ja, si një fatkeqësi me atë që kanë dhënë duart e tyre, pastaj vijnë tek ty duke juritur se nuk dëshirojmë veçse të mirën dhe suksesin. Sidoqoftë puna e tyre, halli i tyre, kur ti godas ndonjë fatkeqësi për shkak të gjunoheve të tyre, për shkak të kundërshtive të tyre, Allah dhe Allahu dhe dërguarit e Tij se fatkeqësit, problemet e lëshët vinë përshka këtë kundërshtimit që njëri u i banë Allah dhe të nërguarit e ti. Pra kur t'i godasë në i fatkejsi përshka këtë gjunahave, krimeve të tyre, ata vinë të këti dhe betohen se ne kemi pas si shëllim vetëm që të shuaj mos marveshet mes njërzve. Vetëm që ti bashkojmë njërzit dhe të eliminojmë problemet mes tyre. In aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ulai ka الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم بعضهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. Do te Allahu larësuar thot, Allahu larësuar e di se çfarë ka kanë zemrat këtyre njerëzve. Pra ai e di që zemrat e tyre nuk janë të pastra. Zemrat e tyre ë uh, nuk kanë besim. Hum, por thot ti këshiloja ta thot ti e para një largohu për tyre këshiloja ta dhe thua ju atyre fjalë prekse se mbasë do të marrem sim dhe do të heqin dorë nga fshejja e mos besimit e do të i nështrohen Allah subhanahu wa ta'ala pas ta i thot në gjdo pe i ga merë e kemi dërguar që njerëzit ta respektojnë, ta djoin të binden me urdhrin e Allahut, me leje me caktimin e Allahut të larguar. Waelau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru Allahu wastaghfar lahum ar-rasul la wajadulla tahwaba rrahima. Sikur ata mbas i bën padrejti vetësh, mbas i bën gjonahe të vinin të ki dërguar i Allahot dhe ti kërkon i fali Allahot e të kërkon të fali i dërguari për ta ti kërkon të fali Allahot të lërcuar për ta Allahu lërcuar dhe të të afal të aty e gjynahat sepse Allahu lërcuar është pëndin pranuës dhe më shirëbarës Fela wa rabbi kela ju u'minu në hatta ju hakemu kafima shajjar al bejnëhum Pasha zotin të ndë ata nuk besojnë dhe e sa të të marrën ty për gjykuës në mos marveshjet që lindin mes tyre. Në mos marveshjet që lindin nërmje tyre. Hatta ju hakimun ka fi ma shajarabajnë. Thun me laje gjithu fi e në fusehim harajan mimma kadajit dhe të mos ndjejmë pa këna i si kondrejt gjykimit tanë në zemët e tyre. E të i dërzohen plëtsisht Allahut Subhanahu wa Ta'ala pra njerzit nuk e përmbushin besimin derisa ta marrin përgjegjës Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Thomas njein pak ndaj si ndajykë me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam zaimur, dhetë dorëzohen ligjit islam plotësisht. Vetëm në këtë mënyrë njeriu bëhet besimtar tamam. Nëse qoftë këto këto nuk e ka sipas ajete të Kuranit ai nuk mund të jetë tamam besimtar. Besimtarët kërftohen për të ka Allahu lartësuar dhe i dërguar i ti për gjykuar mes të jyre thonë, dëgjuam dhe respektuam. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, Inna ma kana kaula l'mu'minina, I dhe du'u ila Allahi wa Rasulihi li jahku me bejnehum, Eja kulu sami'na wa ata'na wa ulaikahun muflihun. Medvër, besimtarët, Kur ftohen për tek Allahu dhe i dërguari i Tij për gjykuar besthyre, thon dëgjojmë dhe respektojmë. Dhe kta janë njerëz të shfatuar. Kur ftohen besimtarët për tek gjykimi i Allahut dhe i dërguari i Tij, dëgjojnë dhe respektojnë. Në rast se njeriu ftohet për të pranuar gjykimin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, zë eh devjo nuk e pranon, atëherë ai ose ka dyshim tek gjykimi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ose ka nifak ka hipokrizi në zemër ose mendojnë se gjykimi i Allahut dhe gjykimi të dërguar të Zotit Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është i pa drejtë se nuk ka mundësi tjetër si ka mundësi që nuk e pëlqejnë gjykimin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam si ka mundësi që nuk e pranojnë gjykimin që solli dërguari i Allahut Muhamedi Sallallahu alaihi wa sallam. Si të përmenda dhe pak më par, ligjet e shëriatit kanë kapacitet të vendosin drecësi dhe të zhidhin problemet mes, e, që, që kanë njërzit. E, ligjet e shëriatit janë ligjet pa nëndryshueshme, por janë ligje elastike. E, ligjet e shëriatit janë ligje që vlen për çdo kohë dhe për çdo vend, por duhet të kemi parasysh që ligjet e shariat kanë lënë hapësir për ë për të bënë shtihad jo kundëstim me me ligjet e pandryshueshme të xheratit, por në përputhje me to për gjëra aksidentale, për gjëra, për probleme të cilat u lindin njerëzve dhe kanë nevojë për shpjegim ligjor. Pra ligji i shariatit është një ligj elastik. Është një ligj e përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend. Është një ligj që bën lehtësi me për njerëzit. Është një ligj që siguron jetën, siguron pasurinë, siguron të ardhmen e njerëzve. Është një ligj nën hijen e cilit njerëzit jetojnë qetësi, që, begati dhe mirësi sepse këtë ligje ka vendosur Allahu i lartuar dhe pa dushim që ligje i vendosur nga Allahu i lartuar është ligje mëj drejt, është ligje mëj mirë Allahu i lartuar i kryoj i kryesat dhe a i që kryoj i kryesat e di më mirë se qëfar u përshtatet atyre pra ne ka thënë në Kur'an a nuk di a i cili ka kryuar Allahu i lartuar e di se qëfar nga përshtatet neve Në mënyrë që njërëzit vendosin një liqë të përkryrë, liqë të për sosu, liqë të për shtachëm, duhet që të kënë të pakën dy veti. E para, të kënë dije përfshirëse. Dije që, që një gjitha problemet, gjitha halet, gjithka që ka përndollur. Dhe vendosin njohë në mënyrët detajuar midet, shijet e njërzve dhe të vendosin ligj që u zgjidht hallat e problemeve të njerëzve e bën drejtësi tek njerëzit. Por njerëzit nuk kanë ditorim mbi gjithçka. Sa do i ditur diet njeriu ai nuk arrin të shpjegojë gjithçka, nuk e kap dot gjithçka. Mendja e njerëut ka një kufi. E arsyeja e njeriu, njeriu me arsyeën e tij nuk arrin që të kap gjithçka me logjikën e vet njeriu nuk mund të shpjegojë gjithçka. Përdejë se njëriju nuk ka dhije, bëgjithë shka atëheraj nuk ka afësi që t'japë vendosin ligje të cilët garantojnë drejtësi, vendosin drejtësi, ligje që japin hakun gjithë të cilët pa i bëmë pa drejtësi as kujtë. Ligjë të përshqa që më përshdo njëri, do më thënë ligjë që përshqa të përshdo kohë dhe përshdo e, vend dhe që zhjithë problemet e, e njërzve ligji që e bën këtë gjë është vetëm ligji i Allahut të lartësuar, sepse Allahu ka dije mbi çdo gjë. Subhanahu ve Teala. Kjo është e para, përderisa njerëzit nuk kanë dije mbi gjithçka, ata nuk kanë aftësinë të vendosin një ligj që zgjidht gjithë problemet e të gjitha të gjithë njerëzve, problemet që lindin çdo kohë dhe çdo vend, nuk mund të vendosin një ligj të përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend, nuk mund të vendosin një ligj që garanton drejtësi, nuk mund të vendosin një ligj të mirë. Përna i vërem se njërëzit ndryshu një ligjet nga një kohë në tjetërën, vërem që vendoset një ligjë në, në sot për shemun ndrohet pas një jave, pas një muaj, pas një viti, pas 2-3 vitesh për shkak se shikohen problemet metat dhe gjithë mund ligjet ka nevoj për ndryshim dhe për i parim për ligjet e njërzve. Nësa ligjë Allahut e lërëcuar, ligjë Allahut ka gjëra që janë për ndryshushme, ka dhe gjëra elastike, ka dhe gjëra në të cilat ka hapësir, domethënë për ka hapësir për të dhënë zgjidhje njerëzve për të zgjidhur hallat dhe problemet e njerëzve, ka hapësir për të bënë shtihad me fjalë për të dhënë shpjegime ligjore, por që nuk bien në dish me ligjet e shariatit. Pra, ligji i shariat është një ligj koherent, ligj i përshtatshëm. Tjetër, njerëzit ë Pra për të vënë veti e dytë që duhet se është, e, që kur dë një list, të ket ligjvënësi është ë objektiviteti. Q kur të vendosni listë, a vendos me objektivitet, ta vendos me drejtësi. Mos e vendos ligjin ë ndobi vetëm fjalë dhe ndam të një tjetri. Dihet që njerëzit kanë dëshira, kanë pasione ë dhe Por derisa njerëzit kanë dëshira dhe pasione, kuptohet që ligjet do t'i vendosin për plotësimin e dëshirave vetjake. Nëse ligjet do të lihen dorë të njerëut, nëse vendosja e ligjeve do të jetë në dorë të njerëut, atëherë ata kanë kanë për, për të vendosur ligjet sipas dëshirave të tyre, sepse nuk janë të zhveshur nga dëshirat nga pasionet. Përvendosjën e li, një ligjit e drejt si ku se e përmendat duhet që duhet që njëriu duhet që një, duhet që liqvënsi tjetë i drejt duhet që liqvënsi tjetë objektiv. Të mos anoj nga një pal në dëm të një palet tjetër. Këto gjë njëzët nuk e kanë. Sepse këshu i ka kryu Allahu me dëshri edhe në pasionet. Për anda i vërejmë du më thënë Vendoset një ligj që për shembull favorizon një komunitet caktuar por dëmton një tjetër, ose vendoset një ligj që favorizon një e, pjesë të shoqërisë dhe dëmton një pjesë tjetër të shoqërisë. Një ligj që favorizon për shembull pushtetarët, qeveritarët dhe dëmton të tjerët, ose vendoset një ligj ë mbron interesat e të pasurve përshemë dhe dëmton interesat e të varfërve, ose vendoset ligjë që mbron interesat e drituësve dhe dëmton interesat e punëtorve, shërbetorve e këshumë e radhë. Këto janë problemet e ligjëve që vendosin njërzit. Me gjithë se ndryshojnë ligjët nga një kohë në tjeden, për sëri këto probleme janë evidente. Janë probleme që nuk mund shmangën, se gjithë sësi njeri unë është subjektivë. Njëri u ka dërshira, ka pasione. Allahu lërcuar jebë gjukim të drejtë. Allahu lërcuar vendos drejtsin. Këto dy veti gjenden vetëm tek Allahu lërcuar. Dje për gjithshme dhe gjukimi i drejtë pa anuar, pa drejtsish nga një palë në kundështim të një palë e tjetër. Përderi sa këto dy veti ka vetëm Allahu lërcuar, vetëm a i është ligjëvanës. Dhe ligjet të duhet merën vetëse nga shëriati që është ligja Allahot subhanu wa ta'ala. E lusë Allahun arqurë që i të bëjtë të dobish me këtë që të gjuha, do të shkëpudëm për disa momente, do të klejmë në pjesën e dy të këti emisione insha Allahot ta'ala, për me, e, të vazhduar me capi, me disa gjërat të tjera të cilat janë e, detaj që i përfshin dëshmija se Muhamedi është i dërguar i Allahot. A-ha-ha <të ndërë> Alhamdullahu, salatu wassalam, ala rasulillah, imma ba'nd, të dashë vëllejze musliman, ndër pika që i përfshinë dëshmijës e Muhammedi, është i dërguar e Allahut, është edhe fakti se ne duhet që të marrëm atë për ma shembul, të, të ndjekim sunetin e ti, dhe më thënë traditën e Muhammedi, ala hi salatu wassalam. Duhet që kur kemi mos marveshje, ti referohemi Muhamedit alayhi salatu vesselam për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve nuk duhet që të japim përparësi mendime të një tjetri kundrejt gjykimit të Muhamedit sallallahu alayhi wasallam kundrejt vendimit të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam nuk lejohet që ta kundërshtojmë të dërgohen Allahut Muhamedit sallallahu alayhi wasallam Allahu el-ertu thot në Kur'an laqad kana lakum Fi Rasulullah uswatun hasana. Për ju, i dërguari Allahut Muhamedi është shembull i mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembull iun, është shembull iun në besim. Ne duhet të kemi atë besim që ka pas Muhamedi alayhi wasallam. Në mënyrën e kryerjes së rriteve fetare, në mënyrën e kryerjes së ibadeteve duhet të marrim për shembull Muhamedin alayhi wasallam. Në sjellje Duhet marrim për shembull Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë duhet të kemi besimin që ka pas Muhamedi alayhi wasallam, duhet që të bëjmë badet siç i bënte Muhamedi alayhi wasallam, siç është namazi, agjërimi, haxhi e tjera. Gjithashtu duhet që të kemi sjelljen që ka pasi dërguar Zoti Muhamedi alayhi wasallam, të respektojmë normat e sjelljes të cilat i respektoonte i dërguar i Allahut Muhammed dhe shatuam normat e sjelljes me prindrit, me vëllezërit, me motrat, me fëmijët tan, me me njerëzit e fisit, me fqinjet, me shoqërinë që na rrethon, me kolegët, me punëtorët, me bashkëpunëtorët, me shërbëtorë, me qeveritarët, me qeverisurit, me të gjithë Dua të respektuojmë normat e sjelljes që respektonte i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Po ashtu dua që të kemi moralin e lartë ose synojmë që të kemi moralin e lartë që ka pasi i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Dua që të kultivojmë moralin e lartë që ka pasi i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, bujari, mikpritje, sinqeriteti, çiltrësia, trimëria, burrëria eh turpi, durimi, mirnjohja, mirbëria, maturia. Këto pra kanë qenë disa nga virtytet e larta të, dërgu, të, të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salatu wasallam. Mm. Gjithë këto ne duhet ta marrim për shembull të dërguarin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duhet i marim, si të marrim mësimet që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti pranojmë të zbatojmë ma ata kum rasul fa khuduhu wama nahaakum anhu fantahu Gjërat që ai i dërgoi Allahut Muhammedit ja sholatësam merni ato çifte të ndaluar i dërguar Muhammed, i Allahut Muhammedit sholatani Husain lërini. Ka njerëz që thonë ne zbatojmë vetëm Kur'anin. Çfarë ka Kur'ani e zbatojmë? Çfarë e ndalon Kur'ani ne e quajmë të ndaluar dhe e largohemi prej saj. Ndërsa gjërat që ndalohen në hadithë e mohit ose për këto gjëra thonë ne nuk kemi pse të pranojmë. Ë apo thonë ato nuk janë gjëra të ndaluara. Qëndrimi i këtyre njerëzve është është devijim. Është devijim nga e vërteta, sepse ëh edhe i dërguar Allahu të bën gjëra të ndaluar, sigurisht e ka bërë Allahu lartuar në Kur'an. Dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shpjegojnë Kur'anin. ëh shtjellojnë ose shpjegojnë urdhrat e përgjithshëm, çilat përmenden në Kur'an. ëh hadithet e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shtjellojnë dhe rregulla apo norma ligjore të cilët nuk janë të cilat nuk janë përmendur në Kur'an. Kështu që është domosdoshmëri ti referohemi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të, -dh të panojmë dhe të zbatojmë hadithët e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kurani dhe Suneti Muhammedi -dh sallallahu alaihi wasallam manifestojnë një trashëgimi unike. Kurani nuk mund shpjegohet pa hadithën e Muhammed Gjohsëm, nuk mund zbërthejet pa hadithën e Muhammed Gjohsëm dhe nuk mund zbatohet pa ju referuar hadithëve të Muhammed sallallahu alaihe sallam. Abdullah bin Meson dhe radhiallahu anhu malkon gratë të cilat hishtin vetëllat të ty, dhe më shkullin qimit e vetëllave apo regulonin qimit e vetëllave kjo është një punë ndalume që bënit atë tatuajzha që mpref, mprehnin dhëmbët për zbukurim gjërat ato me të cilat ndryshonin natyrën e krijimit që Allahu i Lartësuari ka dhënë njerëzit. Pra i mallkon këto kategori njerëzish apo femrash për shkak të këtyre gjunaheve të më mëdha që bënin. Një grua merr vesh dhe shkon dhe i thotë: "Mora vesh që ti ke mallkuar këto kategori." E pse i ke mallkuar? Thotë: "Pse të mos i mallkoj ato që i ka mallkuar i dërguar i Allahut dhe për gjunahet të cilat i ka ndaluar Allahu i Lartësuar në Kur'an." kjo është kuptimi me fjalën e sahabës Abdullah me sunet radiallahu anhu ajo gruaja i thot po unë kam lexuar Kur'anin nga fillimi në fund dhe nuk kam parë ndonjë ajet ku mallkohen këto kategori Abdullah me sunet radiallahu anhu thot nëse do ta kishë lexuar më vëmendje Kur'anin kishe për ta gjetur këtë gjë sepse Allahu i Lartësuar ka thënë ve ma atakumur rasulun fa khuduhu ve ma naha kum anhu f an tahu atështë që vajep i dërguarë Allahut Muhammedi ari së atështë mërëni dhe atështë që vë ndalon Muhammedi a.s. lërëni disa njërës pretenduan se e doni Muhammedi sërë Allahum a.s. përndaj Allahu lërëcuar i vunin prov me ajetin e Kur'anit kullin kundum të hibbon Allahem fe të biuni ju hbibkum Allahu ja këpirlikum thunubekum thua i nëse ju e doni Allahum mundisht një mua që të dojë Allah dhe të va falë gjynahat kush e do Allahun, ndjek sunet në Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Në rrasë se di kush, për e të ndonë se e do Allahun, për nuk e ndjek sunetin e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, kjo një ripra, e, nuk ka dashurin e duhur për Allahun lërcuar, po ta kishe dashurin si shduhet për Allahun subhamu të ala, kishe për ta ndjekur, me përpikmëri sunetin e të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salatu sallam pandai al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kathan disa njerëz pretenduan se e donin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se e donin Allahun pretenduan pra se e donin Allahun dhe Allahu subhanahu wa ta ta'ala i vuri në provë me këtë thu, ajet thue nëse doni Allahun mundni të vini mua ai ehetni që e përkthyem dhe pak më parë Allahu subhanahu wa ta ta'ala Gjithashtu ka thënë Kur'ani: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu rasuluhu amran an yakuna lahum ikhjaratu min amrihim." Nuk i takon besimtarët e besimtarës kur Allahu lartuar dhe i dërguar i tij gjykojn për ndonjë çështje, an ikunu lahum ikhjaratu min amrihim, që ta kundërshtojnë duke zgjedhur diçka tjetër. Nëse vendos Allahu dhe i dërguari i tij për diçka, nëse kemi një ayet apo një hadith që flet për një çështje, dhe ka dhenë sëqerim, ka dhenë shpjegim, ka vendosu një regullë për ta, nuk lejojt që ne të referohemi diçka e tjetër, nuk lejojt që ta kundushtojmë atër që ka thënë Allahu dhe që ka thënë i dërguaj Allahut Muhamedi s.a.w. Allahu gjithashtu ka thënë i Kur'an, ja juhe le dinamnu, la tu kaddimu bejnë e jede i Allahi vë Rasuleh, o besimtarë, mos i jepni për parësi diçka e tjetër, kundrejtë Allahu dhe të dërguajtë ti, dhe m dhe sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ka njerëz që për shembull e dëgjojnë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem po e kundërshtojnë se e, filan dijetar për shembull ka thënë kështu dhe ashtu apo në filan madheb në filan shkollë juridike për shembu thuhet kështu dhe ashtu përderisa kemi një hadith të saktë nga Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk lejohet që ta kundërshtojmë atë me mendimin dhe qëndrimet e njerëzve ose për shemë u thot që logika ime nuk arrin që ta kap këtë gjanë, që përmendet në jajet apo përmendet në i hadith, edhe në këtë mënyrë nuk lejot kë nështohen mësimet e kuranta, apo mësimet dhe ligjit e normat e sunetit Muhamedi Sardani Vësallam, se si të përmendat dhe në pjesën e partë e këti emisioni, njëri u nuk din gjithë shka dhe nuk arrin që ti jap shpigim shdo gjajë, Se po të po dinde njëriju gjithë shka, po të po kishtë aftësi njëriju për të dhe në shpjegim gjithë shka e, po të kishtë aftësi njëriju për të vendosu norm, norma ligjore që sigurojnë drejtësi e këshumë e radhë, atëhere njëriju do të ishe hyni. Po të njëriju është robja Allahut, është në dorën e Allahut të lërcuar në shkryese Zotit. E, prandaj, nuk lejohet që të refuzohen mësimet që përmban Kurani apo normat ligjore që ka sjellë dërguari Allahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem me pretekse të tilla se nuk ma pranon logjika apo se nuk e, përshtatet me ideën me me shiën time ka njerëz që mundën të shprehen kështu apo se bie ndesh me traditat me zakonet e njerëzve të gjitha këto nuk kanë përparsi ndaj asaj që Kathan Allahu dhe ndaj sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dietarte e ummetit islam kan qenë në një mendim dhe vazhdojnë të jenë në një mendim se nuk lejohet që të kundërshtohet hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me mendimet e njerëzve. Cudo që merr një vesh një hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk lejohet që ta lëjë atë për shkak të mendimit të kujtdo qoftë për njerëzve. شو قال امام الشافعي رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعه لقول كائن من كان شو قال امام الشافعي رحمه الله تعالى ان سيدنا مالك ابن انس اللهم شرفت قال ا كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر o e shara ila qabri nëbisë sallallahu aleyhu sallam, për e gjdo një rju, mund të marrësh dhe mund të lash. Gjdo një rju mund të i me remendime dhe mund të i refuzohen, përveç këti që është në këtë varë dhe ka bërë shenj nga Muhammedis sallallahu aleyhu sallam. Pra vetëm qëndrimet, gjykimet e Muhammedis sallallahu aleyhu sallam, normat regullet që soli Muhammedis sallallahu aleyhu sallam, nuk mund të refuzohen. Satoja nga Allahu i lartuar. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam nuk ka fornë nga vetë vetja. Gjithë shka që ka thonë dhe ka bohë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që kanë lidhje me mesajin hynor, me përshjedhe mesajit, me shëriatin e ti sallallahu alaihi wa sallam, që kanë lidhje me ibadetet. Të gjitha këto gjarë apra, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam i ka marrë nga Allahu i lartuar, pra ndaj nuk lejohet që kundur shtohet Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Imam Abu Hanifa Allahu mashrahuft ka than idha sahha al hadith fa huwa madhhabi ana sa yan hadithi sahtash ma th ay ash madhabi im ay ash mendimi im Imam uh, Ahmadi Allahu mashrahuft ka than ajib ajibtuni aqwam arfu al isnade wa sihata yadhhabuna ila qawli Sufyan Allahu azza wa jalla yaqul falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adhab alim Thot, vëjhabi me ca njërës të cilët e njohin hadithin, njohin dhe senejtet e hadithin, dhe merën me mendimit e Sufjani. Përlonë hadithin dhe marrin qëndrimin ose mendimin e Sufjani. Sufjani ka qënë një djetarë i shjuar, djetarë i madhë hadithi, ka qënë feki, adhuruës, dhe më thënë hafizë hadithish, Sufjanë e thëhur Allahum e Allahume shëroftë. Pasaj imam Ahmedi thotë, nërkohë që Allahume lërëcuarë ka thënë, fel jahder i ledhini më khalifuna anë emre, le të ruhën atë atë cilët e kundështojnë urdhin në Muhammedi sërë Allahumë sëllëm, se mos bjen në devjim, fitnë, au ju si behum adhabu në lim, apo se mos i prekë dënim e dhemë shumë nga Allahume lërcuarë. Pasaj ka thënë imam Ahmedi, e të dërim e fitnë, a e di qështë fitnja e përmend El fitnatu shirk. el shirku, ka than fitni el shirku. Njeriu bie shirku. Pra letruan ato që kundëstojnë udhën e Muhamedit Osaam se mos ulin dyshim zemrës, mos bien devijim, përfundojnë shirku, inkufër, mos besim, Allahu na ruaj, se kundëstimet janë udh që e çon njeriu në kufër, në shirku, në mos besim, në devijim. Pra tani njeriu duhet të ruhet. Ka thani Muhammedi në fundin e thënies së tij, la allahu idha radda ba'dha qawlih an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zaigh, feyahlak mund të ndodh që njeriu të refuzoj disa thëniet e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam dhe të lindë në zemër devijim e kështu çkatrohet. Prandaj duhet që muslimani të ruhet nga kundërshtimi Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Parë të këtij ummeti kanë pas shumë dronë që kundërshtohen me hadithët e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Për shembull, Abdullah ibn Abbas i cili ka qenë një nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam thotë përqendrimet e Abu Bekrit dhe Omerit që ishin dy shokë të Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Yu shikuan tenzil alehim hijaratu minas sama. Aqulu qala Allahu rasuluhu, wiquluna qala Abu Bakr wa qala Umar. Kan friksë do të bien gur nga qielli. U them ka thon Allahu dhe ka thënë dërguari i tij, e më thon ka thënë Abu Bekri dhe ka thënë Umar. Abu Bekri dhe Umar dy shokut më të mëdhenj të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dy njerëz më të mirë të Ummetit pas Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Megjithatë, nëse qëndrimi i popujtë të ummetit, nëse thëni të tyre, mendimet e tyre bien ndesh, me hadithin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, hadithi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ka përparësi, këy ka qenë qëndrimi i shokut Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, këy ka qenë qëndrimi dietarëve të ummetit, nuk ka dietar, nuk ka njeri të pagabur, përveç Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Të përgjithshëm ummeti kanë qenë pagabur për në përcjelljen e mesazhit hyjnor. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ishte pagabur siç e kemi sjaruar në përcjelljen e mesazhit hyjnor. Prandaj Kur vjen dysh, çndrimi mendimi dikujt me e, me hadithun Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duhet të ja mëparësi hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu teona ka paralujë lajmrua në Kur'an nga paralajmërimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se nga kundërshtimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kush e kundërshton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, masi e merr vesh të vërtetën, ai ka pas dënim të rënd. Ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa man yushaqiqi ar-rasulah" mënë bardi ma të bejja në lehu l-huda wa jetësëmi në ghejre së bilë i mu'minin në welli hi ma të wella wa nusli hi jëhenneme wa sa e të masyra kush e kundër shtonë të dërguarin në basi e ka marrë vesh të vërtetën dhe ndjek një rrug tjetër një rrug në besimtarve ne thotë Allahu lartua do të mbajmë në rrugën që ka zjedhër për vetë vetën dhe do të qojmë që të dhuaj dënimin e diget në jë Abdullah ibn Zubejr al-Humejdi të rgonë se një herë e pyyti imam Shafiu më për një hadith, tha, i tha, e, a e pranon të këtë hadith, a punon me këtë hadith, imam Shafiu të tha, mos valë, po shikon se unë kam në në, në, në bejlin tim brezë për eftrish, që kur në gjoj një hadith nga Muhammed i Shrathore, të shprehem se e pranoj, a punë nuk e pranoj, e vënë zbatim apo nuk e vënë zbatim, pra nuk duhet të thuat kështu. E njëjta pyetje i është bërë dhe Ibn Khuzaimës, Allahu mëshiroft, dhe ka thënë me fjalë që nuk nuk bën, nuk bën një diskutimi të tillë me hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, shikohet kuptimi tijë, shikohet sakt, ashtë i tij, shikohet saktë sakt apo jo. Në rast se kuptimi i hadithit është i qartë, i qartë dhe hadithi është i saktë, nuk ka më diskutim. Pra dietaret e ymerit ton këtë pikë nuk e vinën në diskutim. Ibn Shihab az-Zuhri, Allahu mshiroft, ka dhan, e ka pyetur për çka hadithe në të cilat përmendet për, për shembull se kush e bën këtë punë nuk është për ne, dhe çfarë kuptimi kanë këto hadithe? Ibn Shihabi, Allahu mshiroft, ka thënë: "Min Allahir Risala, wa ala Rasulil Balagh wa aleyna at-Taslim." Ka thënë, mesazhet, mësimet dhe lajmet fetare janë nga Allahu. Detyra e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam ka qenë që të na përcjellë mesazhin, të përcjellë fenë, dhe detyra jonë është t'i dorëzohemi Allahut të Lartësuar dhe t'i pranojmë gjitha ato që na kanë ardhur nga Allahu e lartuar, i Lartësuar. Elusallahu alajhi wa sallam, që t'i bëjmë të dobishme këto që dëgjojmë. Ktu ne e kemi mbyllur, kemi mbaruar pikat që përfshihen në dëshminë se Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam është i dërguari i Allahut. Do të flasim inshallah tani në emisionin e ardhshëm për a grupe të cilët kundërshtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe problemet që kanë ata që kundërshtojnë udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj do të flasim për disa të drejta të tjera në Islam me ndihmën e Allahut subhanuhu teala ello sallahu ceti bejtu dobishme këto që dhuam walhamdulillahi rabbil alamin